Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als X2Tobi. Ich unterhalte mich jetzt mit Daniel Düngel, MDL, über die Situation, dass uns ja ein Abgeordneter verlassen hat. Vielleicht magst du heute mal eben Stand der Fraktion äh, ein kurzes Statement dazu geben, wie die Fraktion sich dazu geäußert hat. Ihr hattet heute da eine Runde dazu und äh, dann gibt wir uns nochmal eine Zusammenfassung, Daniel. Ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Ähm, in der Tat, äh, ja, Robert hat uns letzten Sonntag verlassen. Ich möchte äh, die Gelegenheit vielleicht ergreifen, äh, eins davor abzuschicken. Ähm, es ist dort gesagt worden, äh, Teile der Fraktion wüssten das äh, schon seit Monaten. Das ist so nicht richtig. Es gibt offenbar einen Abgeordneten, mit dem er darüber gesprochen hat, dem er das schon mitgeteilt hat, dass er Gedanken spielt. Ähm, die Fraktion an sich wusste halt davon nichts. Ich bin selber überrascht worden. Am Sonntag äh, gegen vier hat mich äh, Roberts Mail erreicht, dass er aus der Fraktion austritt. Momentan ist Robert jetzt als fraktionsloser Abgeordneter hier im Landtag. Ähm, die spannende Frage, über die wir uns heute in der Sitzung unterhalten haben, ist äh, natürlich, wie wir damit umgehen. Es gibt sehr, ich sag mal, differenzierte Meinungen innerhalb der Fraktion. Es gibt die Meinung, wir sollten als Fraktion auf, auf Robert zugehen und ich sage mal mehr oder weniger darum werben, dass Robert wieder zu uns zurückkommt zu den 20 Piraten. Bis hin zu der Meinung, dass wir als Fraktion auch fordern sollten, dass eben Robert Stein sein Mandat dann hier niederlegt. Ich hatte mich selber auch an der Debatte noch beteiligt. Ich habe zwischendurch irgendwann gesagt, ich kann mir vorstellen, wenn wenn Robert als als fraktionsloser Abgeordneter hier im Landtag agiert, aber weiterhin bei den Piraten Mitglied ist, dann kann das durchaus noch so funktionieren, ja, dann kann er ja durchaus piratige Interessen vertreten. Ich glaube aber, dass sich die Situation dann ändert, wenn, wenn Robert, so wie er es über die Presse auch angekündigt hat, einer anderen Fraktion beitritt, weil dann wird es, glaube ich, schwierig. Also wenn er jetzt zum Beispiel der CDU-Fraktion beitritt, ähm, da gibt es ja nicht so wahnsinnig viele Überschneidungen mit Piratenprogrammen um es mal vorsichtig zu sagen und ich glaube dann müssen wir spätestens an der Stelle noch mal darüber neu nachdenken und äh, dann auch wirklich noch mal ein, ja ich sag mal ein ernstes Gespräch irgendwo führen und äh, da wirklich Robert bitten die Entscheidung dann äh, tatsächlich zu überdenken ähm, wie gesagt wir haben es versucht aufzuarbeiten wir sind uns glaube ich als Fraktion auch einig dass sicher auch von uns nicht alles sauber gelaufen ist also mit Sicherheit auch dass es mit Sicherheit auch Gründe für ihn gab ähm, Das Problem, was ich damit habe oder was viele damit haben, ist, Robert hat sich ähm, nicht wirklich der Fraktion gegenüber im Vorfeld geöffnet, also dass er uns auch eine Möglichkeit gegeben hat, ähm, an dem Status Quo irgendwas zu verändern. Ähm, das ist eigentlich so der größte Vorwurf, den ich dann auch persönlich habe. Also wir haben vor, vor drei Wochen noch eine Fraktionsklausur in, in Xanten gehabt, äh, wo wir auch darüber gesprochen haben, dass es Gerüchte gab, dass, dass jemand die Fraktion wechseln würde. Ähm, Und er hat sich dazu eben nicht geäußert. Also er hat nicht gesagt, äh, ja, ich bin derjenige, der die Fraktion wechseln möchte. Ähm, das wäre ja okay gewesen, Er hätte das sagen können. Wir hätten darüber reden können. Und selbst wenn er bei dem Entschluss bleibt, hätten wir auch immer noch sagen können, was weiß ich, wollen das erst nach der Bundestagswahl bekannt geben oder wir behalten uns noch äh, irgendwie einen Zeitraum vor, um darüber nachzudenken oder was weiß ich nicht. Aber das ist alles nicht passiert. Ähm, ich finde das sehr, sehr schade. Wir sind halt dann dadurch momentan natürlich geschwächt. Wir sind nur noch 19 Ähm, wir müssen Ausschüsse neu besetzen. Robert hat unter hier im, im äh, Haushalt und Finanzausschuss und im kommunalpolitischen Ausschuss gearbeitet. Da haben wir heute eine Diskussion angefangen. Wir haben schon erste Ausschüsse umbesetzt ähm, und werden am Dienstag äh, auch diese beiden Ausschüsse dann tatsächlich neu besetzen. Ähm, ich sage mal als Optionen sind momentan eigentlich, ähm, dass Michelle oder Joachim in den Haushalt und Finanzausschuss gehen werden und ähm, vermutlich Toso oder Olaf in den kommunalpolitischen äh, Ausschuss mit reingehen. Und ähm, damit hätten wir das dann an der Stelle auch äh, ersetzt. Die jeweiligen neuen Vertreter werden die Arbeit so übernehmen können. Die, die Referenten, die wir im Background haben, sind nach wie vor die gleichen und äh, werden das sicher hinbekommen, dass... Äh, ja die die neuen Abgeordneten in dem Ausschuss sich halt ähm, schnellstmöglich einarbeiten können. Das ist nicht ganz leicht. Wir haben halt momentan Haushaltsdebatte hier. Der Haushalt ist eingebracht von der Landesregierung. Ähm, äh, das, das wird eine große Herausforderung für diejenigen, aber äh, da stellen wir uns. Dietmar ist weiterhin dabei, der war vorher ja schon im Haushalt- und Finanzausschuss und äh, äh, ich glaube, dass, dass wir da recht schnell oder dass, dass wir weiterhin arbeitsfähig sind und recht schnell den, den Verlust da irgendwo ausgleichen können. Ja, dann würde ich sagen, ähm, danke einfach für die kurze Zusammenfassung. Ich denke, viele Piraten interessiert, wie der aktuelle Stand ist. Und dann würde ich sagen, beschließen ähm, wir das einfach damit für heute. Wir haben den Standpunkt der Fraktion. Und ich würde sagen, ich wünsche noch einen schönen Abend, Daniel. Bis dann. Den wünsche ich auch. Dankeschön. Alles klar. Tschüss. tschüss.